السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد ان شاء الله وبايانيتي اليوم تتزغزمزيا خصوص مالهزي يا وتوتو ميكاتاتي سيسي كما وائسلامي Puna nini katika malezi ya watoto wetu. Kwani wao ndio watarajiwa wa kubeba imani ya la ilaha ila Allah baada ya kuondoka sisi katika mgongo wa ardhi. Leo ni jambo la kuhuzunisha leo tukiona kutoka miaka ya samanini Tisini na hivi tunadovoelekea in thousand na sasa tuavuka tu thousand tuenda kwa 2017 watoto waliozaliwa katika period hii kumekafachana kitu linaloitwa generation gap saka kumekuwa na msemo ya kawaida leo kwamba watoto wa sasa si kama waliozaliwa zamani ni kama watoto wanazaliwa sasa kidogo labda wamezidi katika maumbile labda wamezidi katika idadi ya mikono, miguu, mamacho macho la hasha maumbile yao ni ile ile kimsingi. Mwanadamu kutoka kuumbwa Adam alayhi mpaka kiumbe wa mwisho atakayefua hisia zetu, ghariza zetu ni zile zile wala haya tofauti kati ya yule wa kwanza na wa mwisho katika kuumbwa yenye kubadilika ni afkar na mafahimu na yenye kubadilika ni zile hisia katika kupenda na kuchukia katika kufurahi na kuhuzunika Lakini mwanadamu kimaumbile ni yule yule Wazazi Wanajukumu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu Ta'ala katika malezi Lakini roho parenting strategy kukuenea na mikakati ya kimakosa katika malezi imeleta mitihani na kuleta leo kitu kinachoitwa generation gap kuna mwanya ya kizazi kati ya mzazi na mwana mojawapo katika malezi ambao tuliona usisi wapenda kuwafanya watoto wetu kama ni kitu special sana na tunawaacha wanahisi wao ni special katika huu mgungo wa ardhi special kuliko yoyote yule katika mgongo wa ardhi. Hatuwafanye wakaonekana wao ni viumbe vinoungwa na Allah Azza na wanajukumu mbele ya Mwenyezi Mungu. Lakini tunawafanya onekana wewe ni special. Unmfanyia kitu, Hutamani kumwona hata chozi ya mtoka Hali hii tukawazoeesha kwa chochoti anachokitaka ye katika huu mgongo wa ardhi atakipata tu ye wala ukumzoesha kwamba kuipata kuna kazi na ni vigumu sana kupata wala si sahali tukawafanya wakahisi hivyo kwa wao ni specially chochote watakacho watapata tukafanyia hiki dunia kama kitu dogo na kuishi maisha katika mgongo wa ardhi ni kitu sahali tukawavua ile hisia kwamba wao na akili kwamba wao wana majukumu kubeba majukumu hiyo tukawatoa ile irresponsibility kazidi ukosefu wa kubeba majukumu hisia yake na akili ukapotea katika malezi watoto kila kitu ni mzazi wao hata kufikiria majukumu hawataki mtoto ana miaka Washaba ashabalege huyu ni mkalifi katika sheria ya Mwenyezi mtoto miaka ishirini. kwa mzazi bado ni mtoto tu dio milia Playstation yeye cheza naye mtoto anahisi hana majukumu katika mgongo wa ardhi yake majukumu yote ni ya babake ni mtoto tu ni wa kuishi soma lezi haya yamepelekea wakati mtoto sasa anaingia katika uwanja wa maisha yoona mambo kwamba kwamba kweli mimi si special tena hivyo ninavodhania kwamba mimi nilivyo kwamba mambo si kama anavodhania mimi nitakacho tu nitapata mimi lazima hapa nijipinde mimi inamtia mtoto huyu katika depression hata baadhi yao sasa kutafuta njia ya sahali si ya sahali hivyo ni haramu kwanza kuiba kuingia katika mihadarati kuwa ni mlevi kwa, kwa sababu ya depression kwa kuwa mzazi hakumtrain kutoka mwanzo kukazanisha mwili yake na mkutayarisha kiakili na kinafsi katika uwanja wa maisha ilivyo mtoto huyu anakuwa katika hali ya depression huwa kitu inaitwa escapism yuakimbia yale majukumu kuingia katika kushiriki katika mihadarati na kadhalika na mengine kama leo kuna social media masuala ya WhatsApp na Facebook na Twitter na mengine na YouTube unakuta mtu spend masiku sio masaa katika social media kwa sababu inampa comfort inampa kiasi fulani utulivu akieka jambo katika facebook cha zote hiyo atimbia kuangalia na wangapi wame like ni wangapi wame comment hii ni addiction kama ilivyo mihadarati ni addiction akiandika message kwa wenzake ya whatsapp hi hi hi hi, hi salaam aleikum cha sa zote yaangalia kwa whatsapp nani kamjibu ile kujibiwa kwake ni kama amemjibu ni kama lof bangi inampa fulani watu wakimbia yale majukumu. Sasa so hii imeleta kwamba vijana wa leo majukumu wanafeli kuyabeba Na haya yote harudi kwanza katika malezi. Parenting strategy, mikakati ya malezi ya wazazi. Ni waislamu. Hali hii ni ya kuhuzunisha. Mpaka leo communication mawasiliano kati ya watu leo hasatan vijana imekuwa ni dhaifu. Watu hawajua hata kukaa kufanya diwar, kufanya mijadala. Watu leo ni kutukanana tu. Hakuna adabu tena hata ya mazungumzo. Leo wenyewe wazazi na watoto leo watu ni mitaani kubishana kusuboli kama ndio mazungumzo hiyo. Hakuna tena malezi Ndio ustahili wasemao usipolelewa nyumbani we na mama. Ukitoka kule na mwenye dunia itakufundisha. Ndio hayo. Na sitarajia utapata wema kule nje. Enyi Waislamu. Uislamu ni dini kamili. Haikuacha ka malezi kwa uhodari wa mwanadamu. Bali Uislamu kama mfumo kamili ya kimaisha imeweka utaratibu, nidhamu, sheria zake Allah azza katika malezi ya mtoto. Ama majukumu ya mzazi juu ya malezi. Hii ni ibada kubwa iliyo faradhi na ni moja waku ya sababu ya kuweka watu peponi na motoni. Hii kulea hii kumlea mtoto ni moja katika sababu ya kupata radhi ya Mwenyezi na kupata adhabu ya Mwenyezi Mungu. Allah swajalla yasema kwa Qur'ani اتخوتبيا ولو بها ايمان يا ايها الذين امنوا اني ملوامني اني ملو بها لا اله الا الله محمد رسول الله قوا انفسكم واهليكم نارا هapa نار الله ام امتي نارا يعني wewe ukisoma hi aya ukifikia neno nar uione mbele ya macho wakuduha nasu wal hijara enyi mloamini mkomboeni nafsi zenu na nafsi ya ahli zenu wake zenu na watoto wenu na nini nar moto ambao moto allah azza wa ameiumba na kaandaa kwa sababu ya watu na mawe Anyway salam Malezi ni faradhi ni moja katika ibada kubwa Kutume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi, kwa hadithi yake kwamba sote ni mas'ul na kila mmoja atahesabiwa kwa ile yale ambayo yeye yuko mas'uli juu yake Baba juu ya wanawe na mke wake na mama juu ya nyumba ya baba ya bwanake eni waislamu ni ibada wala si ibada ya sunna kwa maana nafila bali ni faradhi ambao Allah azza wa atuonya juu yake na moto yake ziko hadithi chungu nzima mtume sallallahu alayhi wasallama akihimiza na kisifu wazazi ambao wanachukua majukumu yao mbele mula waw, ya mola wao katika kulea watoto wao role ya parent katika malezi ni msingi kwa kujenga watoto ambao watabeba shakhsiyatul islamia watakuwa na akliya kwa maana watakuwa wanapima mambo kwa msingi ya la ilaha ila allah muhammadur rasulullah watakuwa na nafsia ya kiislamu kwa maana kisia zao zitawapeleka katika kutekeleza sheria ya Mwenyezi na zitawazuia na kutekeleza amali takayetafishe katika ghadhabu ya Allah Azza wa Jalla hinde shakhsiyya ya Kiislamu ya wazazi katika role yao kujenga shaksia ya nguvu kwa mwanawe Shaksia ya Kiislamu kwa maana ya kuwa na akili ama akhlia ya Kiislamu na na nafsia ya kiislamu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi yake akisema rahimahu rahimallahu walidan aana waladahu ala birri Mwenyezi Mungu amemrehemu mzazi mzazi ambaye aana waladahu amemlea mwanawe na kumuongoza mwanawe ala birri wa ucha Mungu katika wema Allah azawajal wa wapo kwa hadithi hii ili kupata rahma yake ni kupitia malezi enye anyway, Muislamu ili odi rahma ya Allah azza wa si ibada inayotosheleza mtu kuingia peponi bali kwa rahma yake mwenye Mungu nao mwenye Mungu umrehemu mtu ambao mzazi ambao atakayemlea mwanawe na kumsimamia mwanawe katika ucha Mungu katika wema pia kwa hadithi yake Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kullu mauludi yuwalid ala fitrati kila mtoto uzaliwa il hali yeye katika hali ya fitra katika hali ya uislamu hali ambayo ni kabisa lakini wazazi ndio hima watamtia katika uyahudi ama unasara ama umajusi enye Waislamu zamani hii ya mtume sallallahu wa wasallam ukafiri ya uyahudi na unasara na umajusi ilikuwa ndio ilikuwa dhahiri mbele ya umma Leo kuna ukafiri mambo leo ya demokrasia. Ukafiri ambao leo kila mzazi anafaa kumonya mwanawe. Asimwache mwanawe kuingia katika ukafiri ya demokrasia. Ukafiri ambao inamtoa Mwenyezi Mungu kwa sifa yake kwamba yeye ndiye mwenye kuhalalisha na kuharamisha. Na kupewa mwanadamu na kumvisha joho na sifa hii. Kwamba yeye ndo akutungia wewe ipi ya halali na ipi ya haramu shiriki ilioje, Mbele ya macho ilo wazi kama mchana na usiku ilivyo. Ni muhimu katika majukumu ya malezi. Kuhifadhi mazingara ya nyumbani kati ya baba na mama juu ya mwanao ama wanao katika kulea. Ni muhimu sana kupatikane mashirikiano kati ya baba na mama katika malezi. Kusipatikane kuna mgongano katika malezi kati ya baba na mama. Jambo zuri liwe ni zuri. Halafu katika kulea sio kila mtoto akikosa wewe ni kumwambia Allah takuchoma. Ala Allah atakuadhibu. Allah atakulani. Yaani huyu Allah hana kazi ingine. Kazi ni kuchoma tu na kulani peke yake. Huyu mtoto yainukia huyu Allah anamwona tu ni Allah wakuchoma tu. Allah ni yakuadhibu tu. Allah ni wakulani tu ni malezi ya makosa mtoto anafaa kumtambua au kama al-Khalik ndiye muumba wake mtoto anafaa kutambua kwamba Allah za wa hakuna mwenye huruma kuliko ye hakuna mwenye kusamehe kama ye niwe ukakopua makosa yako sio moja mbili woni nkimwambia mwanao Allah atakuchoma wewe wewe usifanye hivyo Allah wewe Yaani mtoto anainukia anamjua um, Allah ni wa kulani tu na kuchoma peke yake. so katika parenting strategy, katika mikakati ya malezi, mtoto lazima mweleze na ufahamishe ni nani Allah azza Kwa sifa yake kamili Allah azza wa sehemu mpaka mtoto ajenga ufahamu ya kimakosa juu ya ki Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. hao manaswara katika kampeni zao na daawa zao, hupenda kusema Mungu wao is the God of love. Ni Mungu wa mapenzi, wa kupenda. Hasa wewe mtoto wako siku zote wewe, Allah ni atakuchoma, Allah atakulaani, Allah Allah atakuadhibu. Hakuja apake kule kwamba sisi Allah wetu ni wa kupenda. Sitatwacha Allah wako wakuchoma. Anyway Islam. Msitoe sura na ufahamu mwakosa ya sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala Wazazi wawili ni lazima kushikamana na kumzoesha yule mtoto pindi akikosa uamrudishe katika imani kwamba hii ni kosa kiimani Kwa imani ya uislamu hii unayoyafanya ni makosa kwa imani ya uislamu uliobeba haya ndio inavofaa mtoto yule akiinukia yajua yu reference point yake yajua anapofaa kurudi yeye katika kumwelekeza juu ya heri na shari juu ya hasan na kabih, ipi zuri, ipi baya kwamba yenye kumwelekeza kwa haya yote ni uislamu na imani ya uislamu nukta ya tatu kuwe na positive relationship kutoka mwanzo kukuwa na mzuri kati ya wazazi na watoto Usikue na ile ya tisha, tisha, mzazi ni dictator mtoto akimwona mzazi wao hata kumwambia jambo hawezi Mimi nakumbuka babangu marehemu Allahm lazima malipema, akiniambia mtoto wako akikufata ili hali uko na watu unazungumza nao uwataka kukusemesha usimnyime kumsikiza kwa sababu uko na watu wakubwa wazungumza Bali mpe nafasi azungumze. Akishakumaliza halafu ndio ummbiie baba mi niko hapa na watu naangalia ikiwa nazungumza usije hivi tena. Sio akija kusemesha wao amskuuma tunakuwa mkali naye. Huyu mtoto atafeli kuconnect na wewe kesho. Atatafuta mwingine atakayempa masikio na yini hatari? Mpatie mtoto masikio msikize. Hata kama yona unajua atazungumza upuzi lakini wajua mi mimi mahali yakwenda atakeni sikiza ni baba na mama. Na wakati wazungumza na watoto wako muangalie ile mizani ya ule mtoto na uwezo wa yake na ufahamu wake. Sio wewe tu wazungumza mambo makubwa hata ule mtoto hayaelewi. Ama zungumze ya utoto ni hali mtoto ni mkubwa wa zeelewa zaidi ya, ya hayo. Ni Mtume sallallahu alaihi wasallama, na wa hadithi yake akasema, "Khatibun nasa ala kadiri aqulihim." Mho ni watu, mwasemesheni watu kwa kadiri ya uwezo ya akili yao. Leo mimi nile hapa nisimame, nianze kuzungumzia nuclear science na kutubia watu nuclear science hapa. Nianze kuzungumzia chemical reaction na chain reaction. Sitachachiza wengi hapa. Kwa sababu si kadiri ya uwezo wa ufahamu wao. Angalia kadiri ya uwezo wa mwanao amefika umri gani, huyu inafaa nimsemeshe vipi? Mtume صلى الله عليه وسلم akasema mtoto akifika umri ya miaka misaba afanywe nini? Aanziwe kufundishwa ibada. Akitaja swala. Na akifika umri ya miaka kumi afanywe nini? Mpige ikiwa haswali. Atishakubalega Ye ni mkalafu mbele ya Mwenyezi juu ya hayo na pia watoto akifanya jambo la laheri ukimwona mwanao yufanya ibada licha kwamba hajafika umri ya kubaleghe basi msifu mu encourage mfanyie reinforcement adabu takuta baadhi ya matajiri wenye watoto mfanyie kazi yake akifanya kazi vizuri akamletea faida atamfanyia reinforcement atampa bonus akampanini lakini mwanao nyumbani akifanya mambo bora kheri hata hana habari. hampi reinforcement yote, hamfanyie encouragement yote. So ile positive relationship, mahusiano mzuri kati ya mwana na mzazi ni msingi. Na wazazi katika mahusiano yao na mola wao iwe ni consistent, iwe ni ya kudumu kio mtoto anashuhudia baba yaswali ijumaa mpaka ijumaa kesho ukisimama ukimkuwa mkali kwa mkao hataki kuswali ata kwamba mwenyewe baba sio wewe mwenyewe mpaka ijumaa we mwenyewe waswali ijumaa peke yake tuwe consistent katika mahusiano yetu na Mwenyezi huyu mtoto yainukia Aisha radhiallahu anha anasema mimi sijui ila baba yangu na mamangu yangu anamwabudu Allah aza wa jalla hakushuhudia kwa baba yake Bakr illa ana mabudu Allah aza wa jalla hivi mtoto nafamu totoshohudii wa hiyo wazazi kwamba mimi sikuona baba yangu akiishi na mama yangu akiishi maisha kinyume na akufata amrisho na makatazo ya Allah na ile kufuta mambrisho na makatazo yawe ni consistent ya kudumu si kukatika katika watoto ni wanadamu kama vilivyo binadamu anakosa na wengine huvuka mipaka. Basta kivuka mipaka sheria kuruhusu kumwadhibu. Lakini si adhabu taadhibu tocha. Ni taadhibu, kumtia adabu. Sio ushike wewe chuma, ushike bao, ushike lolote we wapiga, wampiga mateke, wafanya nini? Shike wampiga kwenye ukuta, la. Hiyo ni adhabu sasa ni tocha na hiyo ni haramu. Bali kumpiga katika kumtia adabu, sio kumwadhibu. Ili azingatie kwa yale makosa yake na hii ni sheria Allah moyeweka na Allah azza wa jalla yasema ana yaalamu man khala ta wahuwa latifun khabith hiyo ndio sisi na hiyo ndio yajua ndio mtio salama akasema akifika miaka kumi hajataki kuswali jeuri mchape lakini kumchapa ni kumtia adabu sio kumwadibu hii ni sheria Allah sheria zao makufari wanasema mtoto simdare na no ukimgusa tu apige simu polisi ujaoshikwe wewe baba wao wanajua kulikwa aliumba? Hizi ndo sheria za kidemokrasia. Inavunja malezi. Mtoto na ya mtoto anakuwa juu ya babake na mama yake. Mtoto yu asi baba asibaba atakakomcontrol anapiga simu tu polisi waje kubeba Allah yauliza eh je ye aliyeumba hajui viumbe vyake? Mtume wake kwa njia ya wahi akisema mwachape. Hajui afa ama haifai? Ni muhimu tuweke akhlaki na tuweke katika nukta ya mwisho thamani ya matendo za Kiislamu katika maisha yetu ili watoto wetu wawe ni wenye kuyaigiza haya matendo ambayo yaweza kutufikisha kufikia ile thamani ambayo yanalengwa kwa yale matendo Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu Hawi mmoja wenu nyenye mwenye kuamini kukubali Uislamu kukubali Allah na kukubali mtume wake na kukubali Qur'ani illa taban lima jitu be atakuwa yuwafata ile hawa yake yanafata yale yote alikuja naye Muhammad sallallahu alaihi wasallama usimwache mtoto wako anaona hawa yako yapenda pesa sana kesho naye atakapenda pesa muache mtoto wako au ni hawa yako matamanio yako ni kunali radhi za Allah subhanahu wa ta'ala uko tayari kwa mia kwa sababu ya kunali radhi za Allah subhanahu wa ta'ala uko tayari kupata hasara kwa sababu ya kunali radhi zake Allah azza amewaruzuku kuwa na wazazi wenu wawili William mmoja wao anasema mtume sallallahu alayhi wasallam ridallahi fi ridha alwalidain raza ya Mungu iko pamoja na radhi ya wazazi wawili hakuna njia ya mkato wasakhfuullahi fi sakti walidain na ghadhabu hasira ya Mwenyezi iko pamoja na hasira ya wazazi wawili haya ndio malezi ya Uislamu enyi vijana mkipewa adabu na wazazi wenu sio nyi kukimbia kuwashtaki kwani kuwashtaki kwa, kwa, kwa, kwa polisi central atapata ghadhabu ya serikali ya Kenya na wewe kesho utapata ghadhabu ya Mwenyezi mumba mumbu wa bingu na ardhi kwa haya insha Allah nataraji itafuo nimeku toa nasaha kwenye ute insha Allah Salamu.